Vi slušajte emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Kriza je. Ljudi svakodnevno ostaju bez posla i sve više nezaposlenih, a oni koji još uvijek imaju posao strahuju da ga ne izgube i preživljavaju i se ono malo plaće što dobiju. Tema kojoj ćemo danas posvetiti pažnju jest kako štediti u doba krize. I pritom nećemo spominjati štednju u bankama, već svakodnevne trikove i sitnice na kojima možete, kako se to kaže, ušparati pokoju konu. Osadnice znamo i nakon pjesme. Cause I'm publishing a profit of a monetary game Spreading all the rumors and conspiracy lies and deadly headlight, pull my over your eyes Ever trust the of the Everybody knows how this is going the end Advertising features were compared to TV Six-clock daily mess in a rain Time for the sun I grab the hat-bricks and smoke burn This is war, I'll shoot the star i am Dobrodošli natrgu u emisiju Streamaway, i današnja tema je kako štedjeti u vrijeme krize. Pa da vidimo što kaže Wikipedia o štednji. Piše da je štednja čuvanje materijalnih dobara ili novca, a provodi se odgađanjem odnosno ograničavanjem potrošnje za određeno vrijeme ili tako što se čuvaju dobra od beskorisnog ili društveno manje korisnog trošenja u odnosu na druge potrebe. Pa tako razlikujemo materijalnu, individualnu, novčanu, kolektivnu, prisilnu i dobrovoljnu štednju. Osobito raspostranjena štednja novca, i to redovito olaganjem novca u štedne ustanove, kao banke ili poštanske štedionice a tamo dobivate znači i štedne knjižice u bankama ili tim štedionicama 1924. u Milanu u Italiji osnovan je Međunarodni institut za štednju a istodobno je uvedeni svjetski dan štednje koji je 31. listopada Kako dolaze sve toplije i toplije dani nije na odmet spomenuti kako štediti na hlađenju stana ili kuće Ipak bilo bi korisno spomenuti i kako štedniti na grijanju ako zatreba za koje hladnije dane. Na stranici kućne financije naišli smo na nekoliko poprilično dobrih savjeta vezanih u štednju. Neki od njih vezani su u štedljivo grijanje i štedljivo hlađanje. Plekod grijanja gdje su troškovi izuzetno veliki dio režija za većinu kućanstava, iako je da spomenem definitivno najisplativije ložiti i odnosno grijati se na drva, najbitnije je da proučite gdje hladnoća ulazi u vaš dom. Provjerite prozore, vrata i sva ona mjesta gdje se osjeća strujenje zraka. Ako imate jako stare prozore i vrata, razmislite o investiciji u nova vrata i prozore. Druga stvar je to da bi bilo dobro da smanjite korištenje ventilacije u kupaoni tijekom zime. Zatim, Ukoliko imate veliku kuću koje ne koristite sve prostorije, nemojte grijati one dijelove kuće u kojima ne boravite stalno. Temperatura bi trebala biti ugodna, no nemojte grijati prostorije na previsoku temperaturu, već se radi o malo topli obucite. Vrlo je važno da redovito servisirate uređaje za grijanje. Osobito ako imate plinsku instalaciju, te ako je moguće koristite vremenski programiran termostat kako bi imali mogućnost automatskog programiranja termina u kojima će temperatura u vašem domu biti niža ili viša. Što se tiče hlađenja, kao što su zimi troškovi grijanja najznačajniji troškovi u strukturi naših režija, u zadnje vrijeme puno ljudi uvelo je klima uređaje koji su uveli pojam troškova hlađenja u kućne bužete. Ono što se preporučuje, nemojte se hladiti na prenisku temperaturu, već pone, povećate malo temperaturu, a to nećete ni osjetiti, ali vidjet ćete veliku razliku na računu za struju. Kada idete na posao ili negdje nemojte isključiti klimu, već ostavite ju da temperira prostor, a kad dođete doma spustite temperaturu. Ukoliko je moguće, nasjete kuhati samo kada sunce. sunce zađe, odnosno kada padne temperatura, te isto tako kako je moguće kompjuter isto koristite samo nakon zalaska sunca. Plus ono što je najbitnije zatvorite vrata na sobama koje ne koristite da ih bespotrebno ne hladite i svutu energiju koju bi mogli upotrijebiti za hlađenje oni prostorije u kojem boravite, biti bacate u vjetar. Jedna zanimljivost na koju sam sasvim slučajno naišla pripremajući materijale za emisiju jest ta da je popularna internet tražilica Google odlučila sa staklinkom savjeta pridružiti se mogućim rješenjima problema u vrijeme krize. Iako taj najnovija google usluga neće riješiti globalnu ekonomsku krizu, mogla bi pomoći u rješavanju i sladavanju one osobne krize. I Tako pod nazivom Tip Jar staklinka savjeta krije se servis u kojem se svojim prijedlozima štednje može uključiti apsolutno svaki korisnih interneta. Svi prijedlozi se skupljaju na jednom mjestu, a korisnici međusobno mogu glasati za one najbolje. Zatim se stvara lista najboljih prijedloga koje bi pojedinim kućanstvima mogle biti od pomoći pri štednji pokoj Gnočića. Eto, to je jedan od načina na koji možete saznati kako štedjeti u ovoj krizi, a i podijeliti neke od savjeta sa, sa drugim ljudima. U jednom od članaka koja sam na našla na večernji HR piše da je kada govorimo o štednji nemoguće ne otvoriti temu o štednji energije u, u domu, znači u vašem, u mom domu i tako dalje. Ono što je zanimljivo da tuširanjem se troši trećina vode i energije u odnosu na kupanje u kadi punoj vode. Bitno je da isključite vodu dok šamponirate kosu. Isto tako i dok perete zube, naravno, jer voda onda bezpotrebno teče. Tuširajte se samo 5 minuta, perite ruke i umivajte se iznad umiv umivaonika, ne iznad kade gdje je mlaz vode znatno veći. Nikad nemojte zagrijavati više vode od potrebne, a iznenađuje uši da postavljanjem perlatora, koji iako baš nisu ugledni slavinima, koje zato što oni miješaju mlaz vode sa zrakom, te smanjuju tako potrošnju vode uz isti učinak pranja treba paziti na ispravnog slavina zato što curenje prouzročuje veliki godišnji gubitak. Koliko sam čula, nedavno je se da jedan račun za vodu koji je bio abnormalno velik, samo zato što je negdje voda u biti curila. Znači, bilo je nekako puknuće cijevi za koju niko nije znao i normalno račun je bio poprilično velik. Ono što je bitno kod bojlera koji je po jedan od poprilično velikih potrošača energije trebate ga postaviti što bliže mjestu trošenja tople vode a regulator termostata postaviti na najviše 60 stupnjeva jer ukoliko se temperatura vode digne na 80 ili više ima više tople vode za kupanje no puno su viši i gubici a kamenac će uništiti boiler za nekoliko godina. Tako bitno je da ne držite boiler stalno uključen a jednom u dvije godine neka stručna osoba bi trebala očistiti ga od nataloženog kamenca i tako bi se smanjili troškove pripreme tople vode do 30%. Naslage kamenca na grijaču mogu biti uzrok povećane potrošnje električne energije, ali i sporijeg zagrijavanja vode. Ako trebate više tople vode, bolje je da kupite veći boiler, znači investirate u veći boiler, a još bolje rješenje je kombinirani koto koji grije i vodu, koja sanitarnu vodu i vodu za grijanje prostora. Kod pranja rublja perilice koristite noću kada je cijena električne energije niža. Starije perilice tijekom jednog ciklusa pranja rublja potroše otprilike 3,5 kW električne energije te su jedan od većih potrošača u kućanstvu. I zato se preporučuje izbor programa pranja s najnižom temperaturom vode koje je dovoljna da rublje bude kvalitetno oprano. Znači, efikasnije je pranje punog bubnja rublja nego dva pranja do pola napu, napunjenog bubnja. Pri kupnji prednost uvijek dajte onima sa ekonomičnim programima s time da brzina centrifugiranja mora biti najmanje 500 okretaja u minuti. Ono što je bitno, morate redovito čistiti filtar. Što se tiče rasvijete u stanu ili u kući, gasite nepotrebnu rasvjetu. tako ćete više uštedjeti. Perelica posuđa pere higijenskije, ali troši 10% manje vode nego što se potroši ručnim pranjem, no ipak ne treba uključivati polupraznog perelicu. A kod ručnog pranja posuđa treba prati tako da se na dopuni toplom vodom te ispire se hladnom. Negdje sam pročitila da obiti, znači, hladna voda je dovoljna da se i ruke i suđe dobro, dobro opere zato što i sapun kod pranja ruku i detergent kod pranja suđa ubije znači sve bakterije i klice. Kao što sam već spomenula, bilo bi dobro zalijepiti spužvaste vrpce na prozore i vrata da ne propuštaju toplinu ili hladnoću, a kod većih oštećenja prozora je bolje ugraditi silikonske brtve. Vrlo su efikasne i znatno smanjuju gubitke kod starih prozora. Isto tako, prozori bi trebali imati rolete koje imaju dobro izolirane kutije, a tijekom zime u toku dana podignite roletne zato što to omogućuje pasivno i sunčano energiji da prodre u vaš dom i time se uštejdi do 5% troškova grijanja. Na večero letne treba spustiti zato što smanjuje gubitak topline, a dosta velika pomoć su i debeli zastori s unutarnje strane. Kod klima uređaja smanjenje temperature u prostoriji za samo 1 stupanj donosi smanjenje potrošnje energije čak 5-6 Ono što je najbolje da bi kod klima uređaja temperatura uvijek trebala biti oko 21 c stupanj. Glačanje, odnosno peglanje, kada glačamo previše suhog ili previše vlažno rublje, to traje dulje, dulje pa se troši više električne energije nego što je potrebno. I da kako peglate samo kada je jeftinija struja. Poljeti je to negdje između 10 na večer i 8 ujutro, jutro, a po zimi između 9 na večer i 7 ujutro. jutro. Čak znam neke, neke primjere u svom susijestvu gdje, gdje susijede se ustaju 5-6 jutro i idu peglati. Ono što još bitno spomenuti kod uštede električne energije je to da nabavite ekspres lonac koji skraćuje vrijeme kuhanja sa 1 sat na 10 minuta. Osim što štedi struju, te vrijeme, odnosno novac, te ču, on čuva i hranjive materijale u hrani, a poklopac skračuje potrebno vrijeme i struju za kuhanje i čuva ukos hrane, no ipak budite oprezni kod korištanja. Pećnice ne otvarajte vrata pečnice uz kada pečete neko jelo, već samo pod potrebi. Zašto? Zato što se svaki put kada ih otvorite najmanje 20% topline gubi. Koristite police u pečnici, odnosno nivou je da spremite više jela od jednom, a bilo bi dobro da isključite samu pečnicu 10 minuta prije nego što je jela gotovo, zato što toplina koja je unutra je dovoljna da dovrši pečenje jela. Isto tako bitno da redovito čistite. Televizija, video, stereo, uređaj, računala, računalna oprema, svi oni u standby radu isto tako troše održenu količinu energije te, znači bilo, bilo bi dobro da ih sve isključite, ne ostavljate u standbyu a isto tako pokušavajte upotrebljavati sve kućanske aparate više u vrijeme niže tarife još neki dodatni savjeti koje sam našla na, na portalu kućnik financija Tiče se toga da kada god je moguće da pustite vaše rublje da se suši na zraku, zato što upotrebom sušilice za rublje trožite dodatnu energiju koja nije potrebno trožiti. Isto tako, is, is, isključi, bitno je da isključite punjače kućnog telefona i mobitela i struje dok ih ne koristite. Ovo tu što se postavlja da, će, da se zamijeni klasične žarulje štednim žaruljama koje traju do 12 puta duže. U nekim zemljama je to bila praksa, no međutim pokazalo se da te štedne žarulje su dosta štetne pa su se većina ljudi se odlučila vratiti na klasične žarulje. Svoj hladnjak podesite na 3 do 5 stupnjeva, a zamrzivač na 15 stupnjeva, minus 15 normalno, sve više od toga troši nepotrebnu energiju i novac. Ukasite svjetla za sobom, te koristite samo svjetla u sobi u kojoj se nalazite. Vratit ćemo se natrag nakon pjesme sa nekim još koristnim savjetima kako uštenjeti. Svi volimo ići u shopping i rijetko kad se vratimo kući samo s onim što smo se zacrtali da ćemo kupiti. Police u supermarketima doslovno nas mame svojim cijenama na akcijama, odnosno na, namernice izgledaju tako primamljivo da ne možemo odoljeti a da ne kupimo još nešto što nam je uglavnom nepotrebno. Prvo je najbitnije odlazite u kupovinu kada ste siti. Nekoliko istraživanja pokazalo je kako ljudi puno više kupuju kada kupuju gladni. Znači kada kupuje praznog želuca. Na stranici s koje smo već nekoliko prvih savjeta pročitali, dakle stranica kućnih financija, otkriveno je nekoliko trikova kako u trgovini potrošiti što manje novaca. Prvo, uvijek pripremite listu kupnje pri odlaska u trgovinu i ne, ne odstupajte od nje. Popis će vam pomoći da ne kupite ono što vam zapravo ne treba. Koristite sniženja i kupone, a artikli kupljeni na akcijama znaju donijeti velike uštede, no nemojte upasti u klasičnu zamku i nemojte kupovati artikle na akcijama ako ih nećete potrošiti, bez veze ćete baciti novac. Uvijek čuvajte račune i uspoređujte cijene između pojedinih trgovina. Preko interneta se uvijek možete informirati o razlikama u cijenama između isto tako pojedinih trgovina. Kupite veće pakiranja hrane, zato što ona u pravilu ima i povoljniju cijenu i tu sigurno možete usvariti neku uštedu. Izbjegavajte redove u dućanu u kojima nema stvari koje su na vašoj listi kupnje i uvijek nastavite kupovati sami, zato što ukoliko ste u društvu veća je mogućnost impulsne kupnje, osobito uh, impulsna kupnja je ona kupnja zašto vam po, pored blage stavljaju slatkiše, znači neke čokoladice, žvakaće i tako to, Onda vi u zadnji čas lijepo to strpate na traku i kupite, a u biti bespotrebno bacate novac. Bitno je da provjerite artikle na najgornijem i najdonjem. Policama, zato što na srednjim policama su obično oni artikli koje trgovci jako žele prodati, a to ne moraju nužno uvijek biti najpovoljniji i najbolji proizvodi i najkvalitetniji. Ukoliko na proizvodu piše da mu je cijena povoljna, to ne mora biti istina, sami provjerite da li je to istina. Kupite brendove trgovačkih lanaca umjesto poznatih marki, na veliko kupite samo nepokvarljive namirnice koje redovito trošite. A s obzirom na visoke cijene goriva i sve manje slobodnog vremena, možete isto tako krenuti se online kupovini, recimo za vrijeme pauze za ručak, spojite se na stranici vaše omiljene trgovine i naručite namernice online. Nažalost istina je, cijene rastu i to nepo, nepovratno i više se ne mogu kontrolirati, a plaće ostaju iste nažalost, a prije, prije će plaće ići dolje nego ići gore. Još neki trikovi za prehranu. Ako ste zaposleni i užinate na poslu, bolje da svoju užinu ponesete od kuće nego platite 20 i više kuna svakodnevno svako za jedan obrok, a i zdravije je. Odvojite vrijeme za posjet tržnici, cjenkajte se, obavezno posjećujte tržnicu malo prije zatvaranja kada su cijene najniže. Iskoristite maksimum svake namirnice, kupujte sitnije voće i površće, umjesto 4 jabuke kupite ih 6 za kilogram, a vaš želudo će se zadovoljiti ako ste pojeli samo jednu voćku, makar je sitnija. Češće pijete vodu zato što puno ćete novaca uštediti i smanjite ili samo čašu kupljenog soka dnevno. Jedite manje slatkiša, umjesto njih uvijek birajte voće koje i sami kod kuće možete ušećeriti ili osušiti. Ne kupujte gotova jela, iako vam se 10 ili 15 kuna ne čini preskupim za ručak, razmislite, za taj novac možete kupiti i 2 kg nekog proizvoda. Planirajte obroke u i prvenstveno birajte jela koje imaju mali broj sastojaka koje su brže i jednostavnije za pripremu. Ono što sam zaboravila naglasiti je to da izbjegavate spontane šopinge zato što tada najmanje možete usporediti cijene i stvarne potrebe. Bitno je da zapišete koliko se novaca potrošili u dućanu i tako ćete vidjeti koliko novaca stvarno mjesečno trošite i koje su vam mjesečni izdaci. Te ćete idući mjesec lakše isplanirati što je neophodno u kućanstvu što može i pričekati. Isto tako, lakše ćete pratiti što ste kupovali i ćete bez problema smanjiti troškove u odnosu na prethodni mjesec samo ako obratite pozornost na ono što kupujete. Na istoj web stranici Kužnik financija dati savjet o tome da se naprave lista za kupovinu. Naime, kako bi si olakšali kupovinu hrane te ostalih potrebština, napravite jednostavnu lisu listu za kupovinu koju ćete stalno ažurirati. Možete to napraviti u Excelu ili u nekoj bilježnici te napraviti evidenciju o proizvodima koje trebate i koje kupujete uz naziv proizvoda stavite cijenu za najmanju jedinicu tog proizvoda, potrebnu količinu te izračun ukopne cijene. Tako već prije odlaska u kupovino znate koliko ćete potrošiti i naravno uvijek je dozvoljeno odstupanje od 5%. Ne možete baš na lipu pogoditi. Uštedite na odjeći. Da, da, odjeći. Iskoristite sniženje rasprodaje, e zato što troškovi odjeće osobito u obiteljima sa malom djecom mogu biti značena stavka u kreiranju kućnog budžeta. Dakle, ako u vašem gradu postoji dučan rabljene odjeće, otiđete u taj dučan i provjerite može li se u njemu kupiti kvalitetna odjeća po nižim cijenama. Isto iskoristite sezonske rasprodaje, te se nemojte usručavati gdje su, pitati gdje su vaše prijateljice kupile atraktivne komade odjeće, za, zato što, će se, što ćete se u mnogim slučajevima iznenaditi i saznati da drugi možda kupuje puno povoljnije nego što ste očekivali. Vodite se načelom da je bolje imati jedan dobar i kvalitetan komad odjeće koji će vam potrajati više sezona nego 10 krpice koje će biti uništene nakon par pranja u mašini za pranje rublja. Kod kupnje odjeće bitno je provjeriti kvalitetu izrade, znači prije kupnje pogledajte šavove, gumbe, zatvarače i ako je taj odivni predmet tloče sa šive nemojte ga kupiti jer će vam se možda i raspasti prije nego što vi to mislite. Kada kupujete odiču naprijed morate odlučiti za što će vam ta odića trebati, koliko često ćete ju nositi i da li se u nju isplati investirati više novaca ili je bolje kupiti nešto jeftinije. Poklonite odjeću koje vama ne treba svojim prijateljicama. Na primjer, ako imate neku odjeću koje ne nosite jer ste se udebljali, pitajte mršaviju prijateljicu da li je zainteresirana za tu odjeću. Tako možete uspostaviti čak i malo mrežu razmjene odjeće i povezati cijelo društvo i organizirati neku zabavu na kojoj će prijateljice donijeti odjeću kojem više ne treba, tako i tako među, međusobno razmijenite tu odjeću. Možete isto tako prepustiti se u ruke neke švelje ili upisati tečaj krojanja i šivanja. Puno ćete više cijeniti onaj onu odiću koji ste sami sašili, a i materijal i vaše ruke znatno su jeftiniji od trgovina. Odiću možete prepraviti, poderene najlonke možete iskoristiti za glancanje obuće, a od potkušulja i starih majci možete napravi, načiniti krpe za brisanje. Odiću od vune i svile perite u šamponu za kosu ili pijeni za kupanje. Tako možete uštedjeti novac koji biste inače dali za deterđent koji pere samo vunu i osjetljive tkanine, a poprilično skup. Umislu da trošite na skup vodiću, stilo obogaćujete jeftinijim detaljima i nakitom. Da opet napomenem, sve ove savite našla sam na stranici Kućnih financija. Nakon odmora vraćamo se na savjete vezane uz prijevoz i štednju goriva. Ono što je bitno je da redovito servisirate auto, zato što auto koji je ispravan trošit će manje goriva, a i duže će trajati. Napravite plan vožnje, nastavite više stvari obaviti zajedno i na taj način uz malo planiranje možete uštediti i vrijeme i benzin. Dogovorite se s kolegama koje stanuju blizu vas i s njima idite zajedno na posao, a ako to nije opcija, razmislite o korištenju javnog prijevoza. Koliko god karte, znači autobusa, vlaka, tramvaja, bile skupe, opet su jeftinije i isplativije od benzina i vašeg auta. Niski tlak u gumama rezultira većom potrošenom benzina, a tlak možete besplatno provjeriti na skoro svim benzinskim postojama. To redovito koristite. Preporučeni tlak u gumama za vaš tip auta možete naći u priročniku za korištenje vašeg auta ili na internetu. Provjerite koja benzinska postaja ima najmolju cijenu, one vrste benzina koju vi to koristite, zato što razlike u cijenama mogu biti značajne, a benzinske postaje ne moraju biti daleko jedna od druge. Kada kupujete novi auto, obavezno provjerite koja je potrošnja benzina. Nemojte u autu voziti suvišnji stvari, zato što bespotrebne stvari koje vozite u auto povećavaju potrošnju benzina. Izbjegavajte gužvu prometu, znači ustanite se malo ranije, dođete doma ranije od drugih ili malo kasnije, osim što će vaš šef biti oduševljen jer redovito dolazite na posao, štedit ćete jako puno benzina. Vozite štedljivo i posvećujte tomu pažnju. A što kažete na ovo? Vozite se biciklom i uz štedite novac i održavajte kondiciju. Osim što je bicikl ekološki prihvatljiv, stoje i najjeftinije prijevozno sredstvo. Naravno, uvijek budite oprezni u prometu, pridržavajte se i pridržavajte se prometnih pravila. Možete tako koristiti javni prijevoz ukoliko je to ikako moguće. Vožnja autobusom može čak biti zabavna. Ako volite čitati, usporite ugodno s korisnim i ponesite omiljenu knjigu dok se vozite. Ukoliko ste ponosni vlasnik najboljeg čovjekovog prijatelja psa, evo, evo nekoliko savjeta kako smanjiti troškove vezane uz kućnog ljubimca. Nemojte koristiti konzerviranu i skupu hranu za pse. Suha hrana je hranjiva, a jeftinija te obavezno kupujte hranu na kojoj su bilanci fini životinjskog porijekla navedene kao jedan od prva dva sastojka. Ako je vaš pas zdrav i aktivan, a dlaka mu je sjajna, znate da ga hranite sa odgovarajućom hranom bez obzira bila ona jako jako skupa ili nešto jeftinija. Znači cijena ne znači uvijek kvalitetu. Redovito posjećujte veterinara i nemojte čekati da se razviju neki i zdravstveni problemi već upozorite veterinara na sve promjene. A kako bi spriječili zdravstvene probleme, potrebno je voditi i dodatnu njegovo ozdravlju vašeg psa, znači čistite uši kako bi se spriječile upale, perite njegove zube, štitite ga protiv buha i krpelja, osobito krpelja u današnje vrijeme ima ih užasno, puno su se razmnožili i sve više zaraznih. Znači krpelja oni koji prenose bolesti. Vodite brigu o zdravlju psećih ošćiju, cijepite ga protiv bjesnoća i zaraznih bolesti kako biste zaštitili ne samo psa već najviše sebe. Prišite šapice psu, osobito zimi kada ima puno solina na cesti, a za to možete koristiti masljenovo ulje. Redovna njega i briga produžit će životni vijek vašeg psa i kvalitetu njegovog života. Ono što svi znate je da psi vole igračkice i male poslastice, a uz malo kreativnosti i snalažljivosti možete napraviti i igračku za svog psa. primjer, uzmete staru čarapu, od njih napravite lopticu ili date psu staru bocu od vode, naravno bez čepa, a možete mu ispeći i slasne poslastice za pse u kojima će uživati. Imate brojnje recepte koje možete potražiti na internetu. Treba napomenuti da jednom kada imate psa nemojte razmišljati o tome da ga ne pustite kako biste smanjili vaše troškove. Stvar je vaše odluke hoćete li uzeti psa, a jednom kada ste mu pružili dom morate se brinuti o njemu i pružiti mu sve što treba. Kao sve vezano uz upravljanje, fin, kućnim financijama i odluka o od nabav, nabavi psa treba biti planirana i odgovorna. Vas nije igreška nego živo biće koje traži našu ljubav i pažnju, ali ima i svoje potrebe. I evo nas ponovno sa još nekim savjetima. Nadam se da će vam biti od pomoći i da ćete uspjeti uštedjeti pokoju u konu. Sada imam jedno pitanje za vas. Pušite li? Ako da, na velikom ste gubitku, a osobito kada stupi na snagu ovaj novi zakon, gdje ćete se morati skrivati i odricati jutarnje cigarete u skavicu u momiljenom ka kafiću da vas ne kazna. Dobar motiv za presanak pušnja nije samo to što ćete, da ćete sačuvati svoje zdravlje, već postoji još nešto za sve one kojima se teško staviti cigareta. Ako dnevno pušite jednu kutiju cigareta koja koštaju otprilike 16 kuna, ukoliko prestanete pušiti, godišnje ćete uštedjeti 5840 kuna. Lijepa svota novca, zar ne? A što kažete na ovo? Ako dnevno pušite dvije kutije cigareta koje koštaju 16 kuna, Godišnje, ako presanete pušiti, uštediti ćete 11.680 kuna. Ovo još ljepše zvuči, pa naravno. Razmislite koliko dana u godini trebate raditi da bi zradili iznos koji inače godišnje potrošite na cigarete i kako ušteđene novce možete potrošiti na nešto drugo. Kućne financije savjetuju nam i štedljivo čišćenje. Tako možete probati eterična ulja kao sredstvo za čišćenje koje su vrlo ekonomično zato što ih treba jako malo dovoljno je nekoliko kapi ulja koje možete nastaviti na vlažnu krpicu i dezinfecirati površinu dobro umjesto korišćenja skupih sredstava za čišćenje staviti malo sode bikarbone isto tako na vlažnu krpicu a koristiti alkoholni ocet za čišćenje WCA i KD ili za staklo 50% osta, 50% vode u stare boci sa sprejem i to je to za odjeću koja nije jako prljava upotrijebiti treba samo pola preporučene količine praška za rublje, a za bijelo rublje dodajte jednu malu žliću sode bikarbone za izbiljivanje. Kod jednokratnih maramica za čišćenje koje su vrlo praktične, osobito onim ženama koji baš nemaju puno vremena, činjenica je da su takve maramice užasno skupe i zato koristite za čišćenje one krpe koje možete više puta oprati i koristiti. Recimo one od mikrovlakana koje su odlične za brisanje prašine i za čišćenje, a odlični su i stari ručnici, stare čarape, majice itd. Možete ih narezati na manje komade i koristiti kao krpe za čišćenje, ali i za glancanje prozora ili ogledala. A za glancanje ogledala i prozora nema ništa bolje od običnog novenskog papira. Smanjiti količinu sredstava za čišćenje u svom domu i ako, sa, ako želite uštediti i ne bavite više namjetno sredstva za čišćenje. Danas internet omogućuje besplatni pristup svim raznim uslugama. Jedan od toga je učenje. Pa ukoliko želite naučiti neki strani jezik, Provjerite, postoje li besplatni online tečaj stranih jezika koji bi vam odgovarao. Umjesto da kupite riječniku uvijek se koristite nekim od besplatnih online rječnika, umjesto enciklopedije, online encikopedijom, umjesto kuharice otvorite neku stranicu od recepata. Naime, na internetu možete pronaći puno informacije za čije prikupljanje v inače trebali izdvojiti puno vremena a i novaca. Uložite u sebe. Ono što je bitno kod toga, ukoliko radimo na sebi i ako poboljšavamo svoje obrazovanje i mogućnosti snalaženja u svijetu, otvaramo si nove mogućnosti koje nas mogu dovesti do bolje zarade i otvoriti nam vrata koje su nam možda uvijek bila zatvorena. Nekoliko je načina kako možemo uložiti odnosno investirati u sebe, a neke od njih su. Nastavite prikinuto školovanje. Čak i ako imate posao s kojim ste zadovoljni, osobito ako ste nezaposleni i nezadovoljni s poslom koje radite, potrudite se i završiti školu, fakultet koje ste možda nekoć davno zbog razno raznih razloga napustili. Naučite nove vještine i steknite s nova znanja, zato što se danas stvari toliko brzo mijenjaju da je potrebno konstantno savladavati neka nova znanja i savršavati se. Upišite se na neki tečaj stranog jezika, kompjuterski tečaj ili naučite nešto novo o računovodstvu. Održavajte kontakte sa svojim kolegama izvan posla, zato što kroz komunikaciju s njima možete doći do informacija o novim poslovima, naučiti nešto o tome kako je raditi u drugim firmama i tako dalje. I ono što je najbitnije, budite samouvjereni, vjerujte u sebe i ulažite u svoje pozdanje. I za kraj još nekoliko praktičkih savjeta kako štediti novac. Ovdje ću vam navesti nekoliko različitih savjeta i nemojte mi zamjeriti na tome zašto je vrlo teško svaki od savjeta grupirati. I, znači reciklirajte. Prednost toga je je što recikliranjem činite dobro svom okolišu. Umjesto cvijeća u teglama držite začine. Na taj način uvijek pri ruci imate svijeći za začin koji je u stoji dekorativan. Odreknite se svih skupih poroka, znači alkohol, cigarete. Što manje vremena provodite u trgovinama, a hodite što više. Stvari koje ne koristite, prodite ili poklonite. Ubilježite u svom kalendaru razdobljene rasprodaje i štedite kako biste mogli maksimalno iskoristiti Niženja. Informirajte se, dakle provjerite na internetu kako štediti struju, plin, benzin i nastojite to primijeniti u svakodnevnom životu, te pratite kako se vaši troškovi smanju. Koristite se internetom, šaljite e-mailove. Te uštedite na telefonskom računu, a kod telefoniranja kontrolirajte doljinu svojih telefonskih poziva, osobito ako je to na mobitelima. Možete se nabaviti staru kasicu, prasicu i vidjet ćete kuna po kuna, sto kuna. Savo onaj sitan novac koji nam zvoni po džepovima, novčaniku ili torbi stavite na stranu u tu kasicu i s vremenom uštetit ćete popriličnu svotu kojem ćete moći nešto psi priuštiti. Ljudi obično troše enormne količine novca na italske zabavu, te umjesto kafića ili diska, koji put možete se zabaviti tako da pozovete prijatelje u svoj stan na kavu, na neki ručak ili na film... Kod kuće ipak vlada opuštenija atmosfera te ćete se bolje zabaviti, a i proći ćete puno jeftinije. Ono što slušamo od malih nogu je to da je novac vrijeme, odnosno da je vrijeme novac i ako ne znate upravljati svojim vremenom, nećete biti u mogućnosti ostvariti ono što vas čiti sretnjima i zadovoljnima, te ćete imati mnogo manje vremena za život, školovanje, posao, prijatelje i obitelj. Vrijeme treba cijeniti jednako kao i novce, a isto tako treba ga i štedjiti. Zapamtite, štediti bi trebalo samo zato što stvari u životu idu vrlo rijetko onako kako smo mi planirali. Smrtni je poljubac, takozvano, dignuti kredit sa velikom kamatnim stokom. Ako već imate takve, uzmite veći kredit i platite te sve super kredite jer ćete time se spasiti propasti. Ako odlučite ne potrošiti neki novac na kavu, sok ili čokoladu, stavite ga na stranu i ćete se iznenaditi koliko će se za pola godine kupiti novaca. SMS je jeftiniji od telefonskog poziva, a puno toga se može reći u SMS-u. Ne kupujte plastične vrećice, nego koristite svoje i ekološki je korisnije ne kupujte u malim kioscima na benzinskim postajama pumpama jer su ugl skuplje stavite slanine koje štede vodu Suđe ne perite ispod tekuće vode nego koristite posudu za pranje suđa. Nemojte kositi travu svaki dan u dvorištu. Isključite televiziju i ostale uređaje preko noći. Stand by godišnje troši čak 7% naše struje. Neka je zamrzivač uvijek 70% ili više pun jer, jer ta to rošina najmanje energije i Ništa nemojte kupovati na rate i usudite se preispitati svoje potrošnje. Jedan ušteđeni euro dnevno je 350 i više u godini. Ne otvarajte vrate svog hladnja i zamrzivače uzludi, time trošite energiju i ono što je najbitnije, smanjite vožnju autom jer imate noge i sve dok ste zdravi koristite što više možete. Dakle, riješite sa dugova na kreditnim karticama, kad jednom uđete u minus, teško ćete se i njega izvući. I nemojte zaboraviti, najljepše stvari u životu su besplatne. Hvala na pažnji!